un radiokazeta i eh? no para de poner esa musika en fin, zikere podria i alta martxan da iroleirratiaren albiztegia garrasika astero, asteleen, asteazken eta ostioeletan iuntzeko bederatzitatik amar terdietara Gurekin harremanetan jartzeko, deitu, beratzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, telefonora. Edo bidali email bat, garrasika.info, abildua gmail.com Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Paperezko sobre baten barruan Gauan guzti hoi, irola da irratia entzutzen alizarete FMko eunda saspi puntu bostean Aztele nada, martxoak amar Eta hemenazten da, garrasika Eguzkipean, la rosa koloreko Geranioen babesean Bikini beltza eta begietan Diz dira, nanara nora. Nora. Milbora itzuri zara, zara. eskutik heldu, heldu, heldu. Zorio nana nara nora, etxean zaubeia da. Mila ametzetan eskatu, eskatu, eskatu, eskatu genuena. Osterraren azpian zuntabio Ohe barruan Taxi guztieta Gaueko bederatziak eta 6 minutu dira Eta badakizue mendiketa marterdiak bitartean Elkarrekin izango gara e, asteko albisteak Elkarrezketa interesgarri batekin Eta agenda puntu batzuk zuen gana urbiltzeko Eskutik Eldu, eldu He du zorionanra noal Getxean zaudeia da Badakizue garrasika hau giroola irratiko albistegia dela eta gustatzen zaigula, bat guztion artean egitea, goosoan egitea, eta aduan badakizu, gurekin harremanetan jarri baduzu, badibide ba, zuzenean e, antenan sartzeko telefono zenbaki bat aukagu, bederatxila, olago geita bat, iruro geita, mariruro gei, eta bestela bai mail bidez, bai irratiarekin harremanetan jartzeko irola abildua sindominio.net, edo irratxa honekin harremanetan jarri baduzu, zure eragileak egiten dituen ekintzak ezagutzen duzonalbizteren bat, elkarrizketa interesgarriren bat bururatze mazaizu, garrasika.info abildua, gemail.comera, iratxiz. Eldu, eldu, eldu zorionan nara nora etxean zau bella da mila ametxetan eskatu eskatu eskatu eskatu genuena Begian di Beltzoietan, galtzen haizan, bakoitzean seure gezur guztiak, egibi urtzen dira, dani amen. Garresik hau, azte lehen, eta ostiraletan egiten dugu, azte lehen eta ostiraletan zuzenean, eta azte lehenetan euskeraz eta ostiralean elebiduna, eta azte saiatzen gara, ba, elkarrizketa edo maailen guru interesgarri bat, ba ordutegi berdinean jartzen eta ba errepikapenak dira urrengo egunetan hau da astearte ostegun eta larun batetan goizeko 10etik 11 eta baita badaukazu ba irratsaio hauek deskargatzeko aukera irolai irratiaren webgunean 3vbicoits.sindominio.net/irolan eta hor baita bueno beste irratsaioak sustenean entzuteko aukera eta irratian egongo denaren eta egon albisteak ikusteko aukera polita Gunezka peguin jaku Gaurko irratxa llevan, faltan botako duzu, eh, bueno, orain arte, kide maita izan dena, baina, bueno, ba, kampuan izango da jabetu dututarako, baina datorren demoral dian, gurekin izango da ziur baietz, beraz, bueno, ba, gaurko garrasika hau ez, berari eskeni nahi izango diogu, eta bueno, azken asteetan teetan egiten bezala, ba, musika talde bat, kasu honetan makarlari bat aukeratu dugu e, zue orkesteko eta Iratsaio e, honetan zehar gurekin egoteko eta josu bergara da artista hau, Katiuska goreak diska aurkezten diugu eta gure eta upaka sortzaileen elkartearen barnean dago. Era, Dani Txotxoolo aurpegia. Teleengau musika lasai, lasai egia akaso, baina ere lagun batek eskatuta e, komentatu genizuen zueke ere eskadezake zue ba, musika libre zuen taldea, zuen esagunen talderen bate du guztoko du zuen talderen bate eta bueno, basaiatuko gara hemen jartzen kasu honetan lagun batek eskatu zuen jo zubergararena eta e, bertan eskaintzen dizue guala ere ez dugu lokartxeko astirik izango ba, esan mesala albiste mordoa e, audioak eta elkarsketatxo bat ere badaukagulako gorko Gaurko elkarrezketa hori Komite Internacionalistakeko kide batekin izango da ba, bueno, haien 2008-malauko Brigaden aurkespenarekin bai daude eta inskripsio epean, beraz, bueno, animatzen bazarete ba, esagutu desazuen zertan dabiltza, komitente internazionalista basen errialdetan eta zertan datzaten haien brigadak eta albistei begira beti besale izango dugu errepresioarekin serikusia daukaten albisteen tartea e, selanese marchoak 8 gutxi dizkigun bueno, ba, ba, irudiak valorazioak e, eta oraindik ere borroka bueno, ba, feminista ez dela gelditzen eta hainbat ekimen eta hainbat datare badauzkagu ba Urri lduko eskisu egunak Domeka arratzalde gusti jetan iratji Urduri paretan ars bere onduan altza isu volumena gorago gora. Ernaileta itxina gazterakunde e iraltzaileek gaste burutak zio dituzte apirilaren 17tik geira eta aurresbentxo bat egindut ere bueno, komentatuko dizuegu zertan datzean e, jardunaldi hauek eta ba, haien e, prentza horreko bueno edo elkarrizketa audioa ere urbiluko dizuegu urtiek pasa direz ke sinizuko nola nola aldatu den gure herria. Eskutik Nafarroara eta iparraldera ere urbilduko gara ba, bai errepresioa eta baita etxe bizitza eta lurraren aldeko manifestazio bat izango bai da, Beraz, bueno, eh, programa gorkoa, nahiko potentea eta beteta joango da beraz, e musika eta oraintxe hasiko gara listekin Muzika gokeratu dugu, baina bueno, ba, askotan e, mesuak ba, ba, ez dira zer gaitik parte katu beharka zuenetan ez da gure intentzioa e, futbol profesionalaren eta bere munduaren apologiarik egitera naiz eta abestionek horrela egin. Eta hasteko azteko, ba, esan behar dugu azken orduko albizte bat ba, Espainiako ausitegi nazionalak hainbat bideo esabatzeko agindu diola Topaturi eta ba, bueno, topatu.info Atari interneteko albiste atari honek ba, oartxo bat kaleratu du. Esan ez, Espainiako hausitegi nazionalak topatu.infori exigitu dio 2008o apirilean ospatu zen gaztedan bada ekimeneko lau bideo esabatzea. Zehazki ekitaldi nagusiko laburpena gotzon elez buru, eta iratizien raer naiko kideen eta periko solabarriaren itzarteak. Mehatxua argia izan da. Agindua betetzen ez badugu webgunea itxiko digute epe motzean. Kontua korrela, topatuko kideok, erabaki dugu eduki horiek esabatzea, ez baina proiektuaren eta dierazpen askatasunaren aurkako eraso hau salatu gabe. Ba, hemen gure elkartasun guztia eta bezarkadarik beroena, topatu.ifoko kideei eta animoak zuen lanarekin. Ulatu enlez, basatoz eta baso ye bekereke churille colgueta esta represión que ba atzo hondarrun eskatu zuten iboni parragirre aske ustea e... Ondarruko preso politikonen askatasuna askatu zuten e, Guerdian egin zen e, manifestazioan Eta, ba, bueno, hostilalean atxilotu baitzuten Iboni Parragirre, ba, hausitegi nazionalaren aginduz E Ositiagiguren espainolak iparragirreri eta Sierbaiolari eserritako kartzela zigorra berreti du aste honetan eta artzantzak atzilotu egin zuen nostiralean eta gogoratu berdugu bai Parragirrek gaisotasun larria duela eta 2011ko urritik etxean egondela espetzialdi arinduan salatu dutenez bai Parragirreren osasun egoera, kezu aldaketarik izan eta hondarroarri eta gaisotasun larria duten gainerako presoi, 82garren artikulua aplikatzea exigitu dute Beraz, ba, bueno, ba, berriz ere, Iboni Parragirre, berde gaizotasun larria larrias gain, ba, kartzelan egon beharko du momentuz. Zaburdintxik itxu bet eskutuen Onda raspi jen Hanem honen ritmikue tore hola tu eres vas a toseta vas zure begire barkatu eta esan dugun bezala bah, jarraitzen dugu errepresioarekin seriguxa dokaten albisteekin kasu honetan Marchoaren 29an manifestazioa egin dute gazteizen, torturarik ez epaiketak eten lelopean eta lau Gasteiztarren ba bueno, e, epaiketa izango denean ba hien politikoa eh jasan situtzen torturak komunikazio eta salatzeko ba Gasteizko herriarresiak ba, manifestazioa ditu du eta bueno fede, Zapa, Zapaz eta Xabi libre ekimenaren barruan bideotxo ba, bat aurkeztu dute eta, bueno, abertan audioa entxunalizango izango orain Bimillatazazpian laugazte atxilo tu zitusten salguespen legerian oñariturin Bimillatazazpian Estaz Ahora ya tenemos 5 días para hacer contigo lo que queramos Incomunicatuak igontziren Eta torturak jazanzitusten Más <tose> amenor, hijo de puta, vamos a soltar hasta que te ahogues ¡Firma aquí! ¡Que firmes! ¡Que firmes aquí! ¿Lo conoces? ¡Sí lo conoces! ¿Quién es este? ¡Dinos quién es! ¿Antes, ¡No contes, chupes! Antes de acabar esto ¡Firma aquí! ¡Sí que lo conoces! ¿Quién es este? ¡Dinos quién es! Epasak, ez pasau polo. Non jaibasak kontestarok eh. Gaun egun tortura behar eginiko deklarazioengatik 48 urteko kartzela eskaederi aurre egin behar diote. Laberria! Aurrera! Berdin duzu! Berdin duzu! Hildo berean ba, datorre, e, parkatu larun batonetarako donostian ere e, deitu dute kompromiso egunera eta aurkezpena egitarabaren aurkezpena ere ba, bidiotxo baten daukagu audi, e, parkatu bidiotxo baten audioan eta hori entzungo duzue segituan begoratu e, larun batonetan donostian kompromiso eguna. Bona, bueno, pontua duela bilaete, liberdei benegarren barne, asmoa ertu zala donosti erreko, produzo da artzea, bereien elkartasunak irazteko, e, oren txe, bueno, epaiketa politikunak paretzen ari dian... Pertsonei erkartasuna dirazteko, eta horren inguruan, ba, bueno, martxoak ama ostean, ostean e, bultukada libereguna, komprometza eguna. Eta bertan, ba, bueno, e, jaso dira elkartasun eta komprometzua ezberdin ikustien artean, bai ba, musika maila, bai kultur maia, bertso laritza, e, eta bar ba bueno, e, da egun guztiko dinamika bat, bertan e, dozen pertsona parte hartu izango duna, bai umea, bai bastea, bai jende zaharra. Gulebarreko gunean goizean zehar egongo dira umentzako jolasak eta paiazoak eta bar, eh ekitaldi zentrala ere bertan izango da eta gero baskaria eta kantu herrikoiak egongo dira, ba bueno, abeslari ezberdinekin eta arratsaldean dantza ikastaroak e, karpa txikian erakusketak egongo dira maihimurual bideo mandialiak eh Trinitate plazan bertso pilota saioa egongo da eh Aldezarreko tabernetan zehar eh talde ezberdinen kontzertuak egongo dira eta Artes kafean bertso musikatua eman aldi bat egongo da eta, eta gunean zehar bakale animazioak antujira dultzaineroak e, Aldezarreko joalduunak eta eta berekin ermeri egin ta bueno, guzti hori borobiltzeko eta epaiketa politikoen kontra gertzeko eta ekitaldi nagusia Euerdian e burutuko da eta horren bitartez nahiz jaie auziperatuei berai e babesa eman eta hori ba, militantzia politikoaren kontrako epaiketa guztia hauek salatu 11 erditan hasiko da ekitaldi honen prestaketa bulebarrean eta hori ba deia egiten zabaltzen zaio mundu guztiari bertara jun eta hori prestaketan parte hartu eta nola ez gero ordu batetan betutzen. Artu gabe ur Otz, otzetan murgin répicatu espidi fengoisean ostia puta netikusti... eta elkarrisketarekin juan baño len asken alviste chobat otako isuegu kasu honetan, e, Nafarroa lagoaz, herri mugimenduak, inautirietako karroza batek jasandako manipul manipulazioa salatu baitu. E inauterietan urtero egiten den txolinen desfilean de ereduak jasotako erasoa salatzeko karrosa bat egin zuen Berriosarko Gazte bladak. eta Berriosarko Herri Mugimenduak egineko agerraldean, adieratsi dutenez Emakume batek karrosari argazki batzuk atera eta Espainiak Nafarroan duen delegaziora bidali zituen, eta azkenean komunikabide batzuk argazkiak zabaldu ostean delegazioak ezagutzeraman zuen Guardia Civilak ausia Madru, madrilgo entzutegi nazionalera bidaliko situela. Berriozarko osarko herrimugimendua gogor gaitzetsi duera hau eta argi adierazi dute ausia bere horretan gera dadin exigitzen dutela. Kulturaren eta hizkuntzaren aldelan egiteko duten eskubidea errespetatua izan dadin. Eta herrimugimenduaren oharra hause segituan irakurriko dizueguna. Martxoaren batean 2008o inauteriak ospatu ziren berri osarren. Urtero egin oiden bezala, Txolinen desfilea antolatu genuen. Txolin, emberetxigarren mendeko, Artikako, Alkate, Parrandazalea, eta Euskalduna berri osarko inauterien pertsonaia izan da, azken hogeita zazpi urte hauetan. Txolin, ezizenarekin, ezagutu dugun Felix Arasa, Frantxesen kontrako borrokaldia morratua izan zen, horregaitik guztiaren gandik, buru estalia eta gezurrezko arma ezberdinekin mozorrotzen gara. Aurtengo inauterietan, berri osarko, Gastea Asambledak de jasoriko erasoak salatzeko karrosa bat egite arabakizuen. Euskarari mina egiteko de eredua etarekin lotu duena. UPN alderdia izan da. Oraindik inorkerakustera emanez duen eta guardia sibilak egin duen Ustezko txosten batekin. Gastea Asambledak berak prentza horbatean honako adierazi zuen. Inauterietako testu inguru aprobetxatuz, karrosa bat egiteko erabaki hartu genuen kanpaina mediatikoan esandakoa dako Hau da, guk ez genuen eta parodiatzen de ere buruz esandako guztia baizik. Egun berean, inauteri festan partertu genuenok umeak barne eroso eta lasai disfrutatzeko parada izan genuen. Gure helburua, bertako kultura eta hizkuntza goraipatzea, mantentzea eta sustatzea da. Eta hori xebera da berriozarko inauterietan urtero egiten duguna. Irrati batean, berako nertu duen bezala, ultrasku eta oso ezaguna den berriozarko emakume batek karrosari argazki batzuk atera eta Espainiak Nafarroan duen delegaziora bidali zituen. Beranduago komunikabide batzuek horri publizitatea eman zioten eta azkenik delegazioak esagutxera eman zuen Guardia Zibilak Ausia Madrilgo entzutegi nazionalera, nazionalera bidaliko zuela. Berriosarko karrosan beste zerrikusina iduena, interes politiko zehatz batzuk bultzaturiko manipulazio kanpaina bat egiten ari da, gertatu ez den zerbaitekin. Beraz, ausia bere horretan dadin exigitzen dugu eta berriosarko herri mugimenduak gure kulturaren eta izkuntzaren aldelan egiteko duen eskubidea respetatua izan dadin eskatzen dugu. Argi nahi dugu ez dugula ez gure herriaren, ez da gure gazteriaren aurkako inongo erasoriko nartuko. Gora inauteriak eta gora berriosarko herri mugimendua. Des de les blanques parets Que dibuixen el destí Avui és 11 de setembre 14 mesos de setgea Zixir de casa Am gaire be 25 anys Per defensar Per defensar Una senyera Hasi eren bezala Segituan Komite Internacionalistetako kide batekin izango gara Eta, bueno ba, 2000 amalauko Brigade Iburuz mintzatuko gara berarekin Ba, bueno, e, Galdetuko diogu ea zertan datzan e, Komitea Internacionalistak ekin brigadizta gizagoatea ba, Venezuela, Palestina, Alemania, Kurdistan, Mexico, Grecia Edota, Sahara, Errealdetara Eta, bueno, ba, beste esperientzien dondik dorakoak Sein e, txualdintza bete behar diren, sein den EPEA Eta bar, ba, minutu pare baten, zuekin hemen IFMko enda uzazpipuntu bostean, irola erratean, garrasikan Terra lliure, terra brava, dues llengües, una paraula, llibertat. Escatasuna. Va ser dilluns de mercat Al costat de l'arbre mil·enari ois de foc Destrosaren el silenci eh? bats tornara a casa 20 anys després per defensar per defensar una senyera i un carrer una mirada, una ciutat Un amor prohibit Un somni I una cançó Zbakarra. Bueno, telefonoaren beste aldean, Komite Internazionalistetako okidea, gabon. Gabon bai. Duzu? Bai, edeki. Bueno, a ba, bizi eskerrik asko gurekin egoteagaitik, gaur gauean hemen garrasikan eta bueno, ba mintzatuko gara 2014ko brigada Agweburuz, Komite Internazionalista ke kantola txen dituen brigada Agweburuz asteko comentatu al digusu eh ser tandatzen eh, brigadista gisa joatea eh zer dira brigada hauek eta noisti kantolatzen dituen komite internazionalista internazionalista. Bueno, pues eh, pues, eh komite internazionaliste eh, brigada kantolatu dituzte beti aua asken 2005 no urteetan ordenen 2014an 2005 eh, urteetan no dituzte komite internazionalistek. Eta, eta, bueno, brigadak izan dira, bera jarduera, nagozienetako bat, e, bertan, ba, diatzen dena da, e, e, realitate, eta borroka, ezberdin kontaktuaren bitartez, e, nola, egitezatako, ezagutza, eta elkartasuna e, sortzea. Hala, pues, joaten gara, komitean, internazionalistetako kideak, eta gure eskutik beste enbat persona, E, borrokan diartan emate herrialdetara eta horietan ba, ba, e, bertako eragile eta pertsonak eta herritatak ezagutzen e, zeraizan gara ez e, modu honetara duenetara e, ikasteko, batzuek guzten ikasteko eta, eta batzuk guzten e, borroka min eta moldeak e, Nolabait, e, geure egiteko eta geure, eta geure sentitzeko. Azken pare bat urteetan, detugu egin e, brigadarik eta, bueno, berriz e, bertan gaude eta, bueno, neko gogotsu gainera. Nori zuzenduak doaz brigada, hogekau da, e, zein jende motarin, edo nor joan daiteke, baldintzaren balbete, berda? Bai, bueno, e, bat ipartuk zuzendu nahi dugu... E, Aktiboki parte hartzen duen, eta erremukumenduetan parte hartzen duen, e, jendeari orkestu esan nahi, e, inorren, inorren kontrelakunduen karneta ez alako ez errerakutxibu ez denik, gau da, interesa duenari zuzendu aga, elkartazun politiko haue burutzeko, interesa duenari, eta e, zazene herrialdeko aldeko, errealitatea, eta, eta borrogeke ezagutzeko, interesa duen edonari. Klaro, gukizaten dugu, batipatea, nola no perfil parte edo militante edo, edo activista bati zuzentzen dizkiogu, ¿es? Eh, bi bi, bi e, ikasketa hori e, sustatzeko orrun gure lurua zentsu delako alde batetik eh hainbat eraren inguruko sentsibilizazioa eh eta beste alde batetik pues, e, borroka tresnak eta moduak eh mm, Pues parte gatzego. E, kasu honetan, bueno, e, ikusten dugu aukera Zavala de ba, Venezuela, Palestina, Alemania, Kurdistan, México, Grecia eta Sahara direla eh bueno, diren canto e, aurten errialdeak aurten 2014 honetan eta iguale, bueno, interesgarria iruitzen sai nigutinez jakitea es aurretiko selan dagoen eh eskaintza o egiteko ze, bueno, ba, eh zuek bueno, e, urte osoko lan egiten duzu baina bai brigada prestatzeko azkenean horre komunikazio bat, eh bisitatzeko ese leku aproposak eh e, hiende aproposa orkitu bardas elako lan egiten duzu komitetatik, ba bueno, eh eskaintza Sabalau egiteko. Gai, bueno, eh, bueno eh, brigada que aurten ez kontinuitu on brigadetako herrialdei dagokionez Pues oso oso egoeraitza anitza da izan ere bueno, eh, batzuekin eh, lana uki dugu historikoki eta ezko bueno, herrialde eh, horietako hainbat hainbat kontaktu eta esperientzia partekatu izan ditugu eta beste kasu batzuetan pues, eh, berriagoa da bueno, le batetik eh, elkartasun permanente amatzentzen dugu hainbat antoloakunde eta herri mugimendurekin, adibideak jarka herren, pues bai, e, Mexikon zein zein Venezuela, herri aldeagotara, pues hainbatetan joan garen atleti gainera, eta e, beste aldeagotik, pues, kontaktu batzuk berriagau dira, etako batzuekin, e, berri galak egin izan dira, bateon bat, beste batzuekin ez, baina bueno, baita ere, bueno, herreferenteak konserizaten ditugun taldeak e, biatzen ditugu, ez, e, bueno, komite enterazenistak e, antikapitalista, anti-imperialista, antipatriarkala da, ba, eta zentzu horretan, e, zentzu horretan, dihoatzen, e, antolakundeak biatzen ditugu noski, bat ipat, herrimu egon gainera, e, lurralde eta feminismoa, eta eta, eta artu gestio hartu ditugu hartu ditugu hartu eta hartu ditugu hil doiak horretzen duzten antolakundeak, bilatu ditugu. Haibidez, baita ere, behar, ba, hude beste zenbat kasua. Ez eh, kurdizten lehenko kasuan, lehen aldiada Komitea Internatzen Universitiataka obrigada batean eh, egin gaudenan, ez eta enbat, enbatkideke, bueno, pues ezaguntzen duten eh, hori, baina lehen urtean jadenik, pues, eh, urte berdik urduan eurreza eh, auspatu bonuen, eh, bilbiko jaibatzordearekin batera, eta, bueno, horre egin ditugu, elkartasun ekin benbatzuk, eh? Eh, bueno, e, ditugun e, bai eh herrialdeak eta bueno, e, EPS Berdinetan, ¿es? eskaintzen dira brigada hauek, iguale comentato elibus noiz e, izango liratekeen eta eta seintxu diren eh bueno, emateko epeak. Bai, eh ba batipat eh udan udan eskaini izan dira beti isterikoki eh brigada geienak eta eta urtengoan e, Palestina e, Saharazen sengresia la cobrigada que este santuan eskaintzen dira honek da karnada bueno no labait epe askozere motsagoak e, biletzen bileten dolarustizentzako jarri dugun epea ebi, o sea, marchoaren da baina bueno, ezkinetako edo bideietako e hartza de eta bar pues e, eta azkarren eh dizen ematea bai bai dugu. du bat zer gainera e, nola no kantuan hartuta eh aste santukoak, ez? Nere pues hori Palestina Saharata eta agresiarako obragaak eh aste santelako proposatzen ditugu eta hautetako prezioak pues nahiko e, neko neko gertu Osa, nahiko gertu da izanik, nahiko garezki bihurtu daitezke. Bestetarako ere, hori bauri martxoren ogeita data datauri erri dugu eta udan zer izan olidateke. Hala ere, pos, informazio gehiago ere, bese, hemen daitekin neski. Lehen herrien arteko elkartasuna ipatu duzu, brigada hauen ardatzkisa? Eta, bueno, baina kasu honetan e, nire atentzia ditzen dituz, igual e, orain bizi, bizi dugune egoera ekonomikoa kasu honetan estatu espainiarraren barne, Alemanian eta Gresian, e, bueno, izpillu izpilu urbila eta izan ezak egura. Ez askenean, e, bueno, Grecia ikusi dugu zelako prozesua bueno, pasatzen ari denez orain jaui hartzen gutxiago jasotzen dugu, baina zelako prozesua izan duen asken urteetan badirudio estatu espaiolaren bidea ere antzekoa dela, eta bueno, alemanian e, behar bada erreforma mota hoek jual ja egin gogin ziren, baina kasua hauetan e, borroka molde hoiek e, kopiatzeko edo gutxien e, ez gure egiteko e, Haukera handiagoa dago kasua guetan, edo, bueno, azken naiz eta besteetan ere, ba, beti beti ez, e, aie, gauza ugari eta garrantzitsuak ikasten diren. E, gresia eta Alemaniako kasuak izan daitezke antzekoenak? Bai, bueno, alde batetik, bueno, gresia ari dago gionez, azkenean, pues neko harriada, ez, e, gaur egun dugune troikaren politika guztionen baitan, baina, mm, Gure izpilu oso gertuko izan daitekela, niken bat urte da, ez, e, horra, horra bideratua gaude, bestu batzuk nahiko luketetan edo esan egin dutean, esan egin badute ere, ezeko, pues, e, ikarraldeko Europara bideratua gaudela, ez, e, ja, errealitatea da, pues, e, gau gen e, ere muan, Europaragualdean, pues, en Grecia den bide berdina hartzen di garela, Gero Alemaniaren kasua, hainbat edan pues, eh, gobernu eta sari gara dela nahi kozberne jotzen da, horre pues, baitago, Europar batasunaren prozesoren nola baita eh, kontrola ez. Horrek ez du esan nahi, eh, Alemanian eh, izate horregatik zabalkuntzarik ez, ez dagoenik, eta klase horrekak zitzen ez denik ez. Zientzorretan gainera, eustu dugu Alemanian eh, betidanik eh, zorkuntza politiko oso oso anitza gondela, mugimendu asko sortu dira bertan eta, gainera, emengo mugimendu asko, ikasi dute bertatik, e, bertako esperientzietatik, buse, autogestio eta kupatzen mugimendu oso indartxuga daukatzea, eta feminismoan ere oso-pauzo oso, oso interesgarriak eman izan dituzte. Zentsu horretan, e, uste dugu, bai oso gertuko realitatea girela, eta naiz eta e, uste, haberasgarria dela, edo zin borrakazagutzea, men horietan oso en eh, historia garantizo daudela ezan eh, behar daere bueno, hori beste maillabat mm, esberiñetan daudela ez eh? osea un bia kere generarte muy menduena resistencia aza uteko que brigada que eta pues beste hain bat eh, ocupazio eren ninguru agu, mm, colonialismo eren ninguruko brigada que zango lirate que gaiago ez eh? egete kere posikutsan pues, gaituztela Eta azken aboen artean adibidez, bueno, Venezuela, ikusten ari galela azken egunetan, bueno, ja da bueno, e, komunikabide e, tradizionaletan eta, eta boteren komunikabidetan. E, komentatu aldi guzapur bat zein dene Venezuelaan dagoen egora momentu honetan zein dene kaleetan gertatzen ari dena, estatu kolpe itxura izan dezaken, bueno, ba, emene mobilizazio baketxu esala saltzen dizkiguten horiek. Bai, bueno, nik uste dute venezuelan gertatzen ari dena dela, ultraeskuñaren e, altxatze bat, e, estatu, estatu kolpe baten baten bila, esan beharra dago e, venezuelan e, ez dela orokortua, ez dela eka oso orokortu bat, daizik e, daudela, karakasi e, diguruko hain bat auzo dirunenetan eta eta herrialeko beste zenbait puntu oso zehatzetan erdotatzen er direla e, mobilizazioak ez esan bera da dago bozari, mobilizazioak ez dila ez noski e, baketsuak e, bere osotasunaan erre gutxiagoeta eta helburuak oso oso argiak direla ez dila e, bezulako biztan leek e, Aimar, Aimar, auto ko prozesuetan jada ni babestu duten eta argi eta harbi on ezolako klase harrikoiei eh, mesede gindien prozesua luretaraztea, eh pikutela bialtea es. Zentzuetan, ber gure gure grundua 7RN edo gure grunduan beste dela, eh horrek eh gora astenduela, mi gerentzia ga direra, es decir, maitzen eta Eta erasoak ez direla maitzen, eta horren aurrean pues, idoltzan ere sakontzeko, sakontzeko garaia dela ez, bai gerra ekonomikoak edo bai e, muta honetako e, borrokaldiek kalte egi egin, egin ez esaten. Hala ere guztiarekin ere pues, barago erribat eta antolakunde mordobat horre lanean ari didenak eta, eta hor jarretuko dutenak ez. Bueno, ba, iguale, gogora gogorara zuiko ditugu, ba, zelan esen modutan izen emanda aiteke brigada guetan e, alde batetik ba, e, Komite Internacionaliste Milboko Lokalera urbil dutaz, irikara errigunera, erronda kalean, amabigarren zenbakian, eta gero beste la telefono zenbakira dituta, beteratzi lau, lau saspi, beteratzi, 0 saspi, 0 eta bueno, ez dakit iguale, Ba, jende animatu edo nahi baduzu azken hitz batzuk emateko fodatzeko aukera. Bai, nik bai eh, animatuko nuke eh, jende abertaratzera ez. Uste dut oso esperientzia interesgarria dela, oso haberasgarria dela eta eh, ose, bai bizitza esperientzia eta bai ikasketa duzela oso, oso, bueno, oso garrantzitsua izan daitekela uste dut, gainela badudela inbate realitate ezagutzeak. Eh, Mm, meze handia egingo legukenak, eta guztu zentzu horretan joan lan bat dela, eta hori, buze, animatzea e, jendea tortsa da, denetarik dago, guztu guztietalako e, berriak dauden arabait, ez. eta hori, eta guztu ege eskerrak emateaz, hori hori dauden irola erratiko uin askaren gatik. Va, a mí ya, a es que eres Bueno, va, ba, ánimo egiten duzu en la Narekin. Eta horrengo baterarte. Vale, bueno. ikusi zaitut granbia kaletik gora Bizarra eta belarritakoak kendutaKristailuneko kotxe haun sartu zara telefonotik berbagoi bela Zaparra da. ogo handi ta intziñako garaia digaste inu sentiakgina gozpudetako izarra karpetan cairautza beti beti beti Zendugu FM-ko endazazpi puntu gostean, irora irratean, espero dugu ba, komite Internacionaliste entako kidearekin izan dako zola saldia, interesgarria iruditu izan, eta aurrera goaz, kasuanetan, ba, martxoaren sortxira, ba, urbilduta, eta kasuanetan bilbon zabalduzen abortuaren legeren orkako aldarria, e, unkalagun bildu edo, Larunbatean Bilboan martxoaren 8 manifestazioan eta abertan abortuaren legealdaketak eta duintasunez erabakitzeko eskubidea aldarrikatu zuten. Emakumeen nazioarteko eguna izan izan zen eta ondorioz Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioa burutu ziren eta bueno, Bilboko Arratsaldeko 7 harriagatik ateratzen marcha eta gure askatasuna borrokatuz izan zen leloa. Manifestazioan parte hartu zuten lagunek abortu legearen erreforma proiektua eskubideen atxerak gailurrean kokatu zuten eta duintasunez erabakitzeko eskubidea eta enposizio eta debekurik gabe aukeratutako amatasun eskubidea aldarrikatu zituzten. <totipasen> netarako data batzu ikotako izkizuegu bihar, marxoak amaik aste artea donostian ordu biterdietan fiesiko eh, amabigarren gar, amabi gelan eh, literatura irakurketa musikatu da izango da luz Esteban eta Eide Rodríguez eneskutik marxoak amaik aste askenean eh, aspeitian arratsaldeko seietan gaztetxean zer da feminismoa mitoak apurtzen itxaldia donostian, huerdik ordu biterdietan eh, fiesiko amaik agarren gelan, Boiera da bide bakarra itxaldia, Katxalin Miner, Miner eta Lore Lujanbeoren eskutik, eta Donostian bertan arratsaldeko bostetan, emakumeontxako, irrintzia, borroka hoiua, ikastaroa, Malen Nikolsonen eskutik. Ostegunean martxoak amairu, Donostian ere, guardikortu billetan, Baskari Barazki jalea, eta kontzertuak zieziko sarreran, borondataren truke, eta fanfarriak lagunduta poteoa antigotik Eta... E, segituan, ba, beste albiztetxo bat Donostian bertan, ba, Marea Lila kaleak hartu baitzituen emakumeen eskubiden aldeko lasterketan, eta bueno, ba, gulaldia lagunduta Euskal Herri osotik heldutako emakumeak Donostiako kaleak kolore moreaz betesituzten atzo eguerdean, eta irun eta bosteun bat lagun bat uziren aldarrikapena Kirola eta festa ustartzen dituen Lilatoia lasterketaren ogeita bosgarren edizioan eta bortuaren e, aldeko aldarriak nagusitu ziren e, bideo osoan zehar eta giro bikaina egon zen lasterketa osoan Pentsatu eta pentsatuz Ez dakit nola idatzi Askotan arna zartu eta Paperaren kontra botaka Maitasunit zederrenak Saratabi urtzen dira Den ostegunean martxoaren zazpian e, lanbideren egoitzara sartu ziren basaurin emakumeen lan egoera preario salatzeko etabazaoriri da bazaurko hainbat gazte mozorotuta eta musikaren erritmoa egiz sartu ziren lanbideren egoitzara eta bertan gaur egun emakumeak bizi duten egora prekario salatu eta aierazi zuten ez lanbidek, ez inork sin emakumeen gorput eta bizi ereduen inguruko erabakiri hartu. Eta basauriko bernaiden e, pretsagoar laburra Zeradio, laster, martsoak sortzi dela medio, basauriko ernaiko gazteok herriko lanbide egoitza okupatu dugu. Bertan, egun emakumeok bizi dugun lan egoera prekarioa salatu dugu. Ez lanbidek, ez inork, ezindu emakumeon gorput, eta bizi ereduen gaineko erabakirik hartu. Ez gaitzatela iziara zi, goazen guztiok batera patriarkatua eta sistema akatzera. Da, gure arteko zubian Zer esan gabel dugara Gaurko egun perezira Tomatu.info atarian orkidezakezue ba, e, lanbideren espargatukasunetan e, uriola.info atarian orkidezakezue ba, albiste hau e, eta bertan bideotxo ba, baten bitartez ikusten da zelan e, lanbideren egoitz horretan haien bueno, ba, ekintza aurrera eman zuten ingazte hauek, eta abestia, ba, ba ba, bueno, ba, Euskal Herrian esagutzen duguna besti bat da, baina letra aldatu diote, letra grabatu dute, eta bueno, ba, interesgarria da, entzune beha duzu e. Eh? Euskal Herrian eskua emazen idan eutzi goiari biota eutzi goiari biota diat Berriz Berriz alzatuko gara Edagoaz, eta ba, indarkeria machista joko eskampo usteko galdri dute feministek epaitegian, biar martxoak amaika, bilboko feminista ezberdinek, deituta, ba, elkarretaratzea e, ingo dute Buenos Aires kaleko epaitegieran horrean, bere duintasuna eta askatasunaren alde borrokatzen duten emakume guztiei, eta haiendarteari elkartasuna adierazteko. Goizeko bederatzeak laur den gitzitan hasiko dute mobilizazioa, txokos txoko indarkeria machista jarri dezagun joko eskampo, justizia emakume hontzat lelopean. Zilkarretaratzaren bide salatu nahi dute epaieek eta sistema judizialak beinbeineko sententzia daukan erasotzaie batek ekonomikoki, sozialki eta psikologikoki txarrak egiten jarraitzea onartzen dutela. Eraberean tratutxarren gaitik eta urruntza egindua urratzea gaitik erasotzaiek dituzten kondenak betetzea eskatzen diete. Baita, aitatasun gauzatzeko errespetutik eta erantzunkizunetik legeak ezarritako bete beharrak bete araztea. Bukatzeko elkartasuna adierazi nahi dietete, haien duintasunaren eta askatasunaren alde borrokatzen duten emakumeei eta jendarte guztiari. Asti ha, hori zure gorputzaren s tute ser hi Beha bejar ja ko izarretan lamia sartu da hoe barrua Nire gainean mugitzen sara suge bat bezala gora gora Tabe kasuan eta barakaldon, feminitate feministate eredu nagusiari kritika gogorra, King Kong neska ikuskizunean. Eta hori ettorrerenmartsoaren amairuan izango da, hau da otegunean arratsaldeko zazpiterdietan, Antzeeslan ikusgarria tolatu baihi du sasiburuk zanbizenenteko kulturetxean. King Kong neska izeneko saioak kuer teoria duard eta sexo genero sistema hankas gora jartzea du xede nagusia emakumeok sudurpuntan jartzen zaiguna izateko eskubia daukagu, ereduak orixe besterik ez dira, ereduak emakumetasuna aukera bat baino ez da, punka besti bat, minganean trabagik gabe, umoretsua, dezegokia, zuzenean aritzeak handitzen nau. Kritikas gaineska egiten duen obrak birgin despentesen kinkon teoria liburu ezagunean oinarrituta dago, eta idazleak bere hitzaurrean baliatzen duen taburi gabe komezu makarra, bakarrizketa bihurtu dute oraingoan, goan, ba, esastu martxoaren amairuan ostegunean arratsaldeko saspiter ditan, e, barakaldoko sanbizenteko kulturetxean. Eta, bueno, ba, e, martxoaren sortziarekin eta bueno, ba, borroka feministarekin zer e, ikusiadukaten albisteekin bukatzeko e, deustuko pare gazte talde feministak bidalitako ohar bat irakurriku dizuegu, nire gorputza gerra ze zelaia izenburu duena. Gorputzak gara, gorputzaren bitartez gaude harremanetan inguruarekin. Gorputzaren bitartez sentitu, pentsatu eta borrokatzen dugu, eta era honetan gure gorputza gerra zelaia bihurtzen da. Eten gerra honetan gure zelaiaak menperatzeko etxaiek egiten dituzten saiakerak ez dira gutxi. Bost egun, baino ez dira pasa Troika gurean egon denetik. Sistema, basa zapaltzailearen zapaltzaiaren adierazlerik gorena, eredu sozioekonomikoa inposatu eta betiko etorri da. Bi buru dituen eren baten aurrean gaude. Buru bat, kapitalismoa, bestea patriarkatua, ez dago bata bestea gabe. Biak dira, egun bizi dugun sistemaren oinarri. Bi buruak mostuta soiek libra gaitezke basa pizti Lehen buruak, kapitalismoak, eren elikatzen du. Obesidade morbidora ere eldu arte. Inguruko guztia, jendea, amalurra, sostengurik gabe, ustera iritziz. Bankete horren bidegabezko banaketan, emakume hoi tokatzen zaigu pastelaren zatirit txikiena. Erenzugeak zugeak uste du gure territorioan menperatu dezakela estrategia horren bitartez. Aurreko haren gandik bana esinaduen, eren zugeak, eren beste buruak, Heteropatriarkatuak gure bizitzaren esparru guztiak arautzen ditu. Nola maitatu behar dugun, seksualitatea nola bizi behar dugun, gure gorputza nolakoa izan behar den, zer nolako jarrerak izan behar ditugun, gure sentimenduak zeintzuk izan behar diren, agintzen digu. Bere reinoan, kokatzen gaitu eren zugeak, eskutuko, edo ezain eskutukoa, zapalkak, zapalketa sistematiko bat onartxera behartzen. txen. Hau gutxibalitz, Urkuilu edo askuna bezalako parasito ipur dizurrupatzaiak besoak zabalik hartzen dituzte gure etxaiak. Beste bain ere, agerian utze zeregin zugearen morroiak direla, on, ondorioz gure etxaiak eurak ere. Martxoaren sortzian, hau eta beste askok feminista maskara jarriko dute. Euren txaketen solapetan eta euren instituzioetako lehioetan puntu morea zintzilikatuz. Beste bain ere, euren burua, zuritu nailean inoiz inora heltzen ez diren kanpaina mediatiko utxalak jarriko dituzte martxan. Izan ere, denok dakigu, berdin ez dela inoiz gehiago izango. Horretarako, benetako urratxak, eman, ematen ez dituzten bitartean, ez gaituzu engainatuko. Zuei ere, kaina hartuko dizuegu gerra honetan azkenaldian gainera, eren zugeak indarrera kustaldi baten bitartez gure gorputzen inguruko erabakiak ere bere hartzen saiatzen dabil. Abortuaren lege reformaren inguruko politikak direla medio, gure erabakitzeko eskubidea kurratu dituzte. Guk erabaki hori ekartzeko gaitasunik edo zilegitasunik izango ez bagenu bezala. Baina kabo, nahikoa da, eren akatuko dugu. Benetako irautzaileak gerra zelaian behar ditugu. Ez zare sozialetan edo diskurtso teoriko gutxetan. Horregaitik, zu... Feminista zaren hori, borroka ontan beharrezkoa zaitugu. Etxai asko ditugu, baina baita bide lagun asko ere. Horregaitik, ezinbestekoa da, guztio indarrak batu, eta norabide, berean tira egitea. Feminismoa dugu irabasteko, egun guztiak borreka, borrokatzeko direlako, gure gerra zelaiaaren jabe izan gaitezen, gora borroka feminista. Eta hauze da, pare deustuko talde feministaren, oarra. Zaren... Esan en dute a un poesia estelar baña ni baña ni que sanen diesan en diesan en die Hagoaz aurrera gaurko irratsaio honetan, eta kasu honetan gazte burutak zio topaketak ospatuko dituzte apililaren amazaspitik ogeira bitarte, eta guzti hau ernai eta intzinea gazte antolakundeen ekimenez sistemari nola lantzeko topaketak egingo dituzte apililaren amazaspitik ogeira bitarte. Borroka praktiken inguruko formazio teoriko, zein praktikoa jasotzeko aukera izango da topaketetan, desobedientzia, desnormalizazioa, komunikazio gerrilla, sormena, kanpo projekzioa eta taldeen mikropolitika ardatz. Baina guztia, ez da eztabaida baidada formuakuntza izango eta eskaintza kultural zabala ere egongo da. Datosen egunetan, emango dute sarreren salmentaren berri eta zein herritan izango den ere argituko dute. Eta informazio guztia burutakzio.cc.com webunean izango duzue. Segituan irakurriko dizue gobernaileta intzinaren oharra eta amaieran ba elkarsketatxo txikitxo bat e, jarriko dizuegu. Burutakzio topaketak sistema kapitalista patriarkalaren kontra aritzeko bitartekoak eskaintzera datorren ekimena da. Gazteok gure egunerokotasunean gugeu izateko aukera nolaukatzen zaigun ikusten dugu. Gazte azke eta buruja bi izateko aukera eta zapalkuntza horren aurrean ezinbesteko saigu ahalduntzea helburu horiei begira prestatu ditugu ernai eta intzinaina, gazteanto lakundeak apillarren hamazespitiko geira bitarte egingo diren topaketak. Nola egin aurre sistemari da topaketa uhen mamia laburbiltzen duen galdera. izan ere borroka praktiken inguruko formazio teoriko, zein praktikoa jasotzeko aukera izango dugu hiru egunetan zehar. Baina dena, ez da eztabaira eta formakuntza izango. Eta horregaitik gazteburutakzioan eskaintza kultural zabala egoteko apustuare egin dugu. Beraz, esan dezakegu erritik, erriaren eta gazteok gazteon sortutako ekimena izango dela osotasunean, bai eskaintza kulturalari dagokionean eta baita lanzaioei dagokionean ere. Zinisten dugu gazte mugimenduaren irudimena eta jarduna dela sistemaren kontrako ekintzarik indartsuena eta hori, era kolektibo batean lantzeko aukera eskainiko digu ekimenak ondoko edukien gainean. Desobedientzia, sistemak lege injustuen bidez, lotzen gaitu eta berauek gainditzea ezinbestekoa zaigu. Azkatasunaren alde gauden gazte guztiontzat. Baina zein arrisku ditu honek, zeintxuk dira bideo honen indargune eta ahulguneak, honen gainean eztabaidatzeko aukera izango dugu saio honetan. Desnormalizazio etaierra. dena normala da, dena izan behar den bezalakoa da. Nola apurtu eguneroko patxada merkea ekimen zuzenen bidez, komunikazio gerrilla. Oiko komunikazio sistemak askotan balio hegemonikoetara eramaten gaituzte, eta batzuetan ezinbestekoa da ohiko gramatika kulturaletik askatu eta irudimenezko molde berriak asmatzea, mesuaz gain euskarri berriak pentsatzea, inpaktua eta sorpresa bilatzea, hausnartzeko tartea zabalduz. Sormen taierra. Klaseien darte honek, telebista eta interneten diktadurek gure irudimena hito eta sortzaia izateko almenak ukatzen dizkigu, Aldun ariketa bat izango da beraz pertsona oro sortzaile garela aldarrikatzeko eta barruan gordeta dugun irudimena sorkuntza bilakatzeko. Kanpo proiezioa ekintzak egiten ditugu dinamika esberdinak, mila irakurketa baina ez gara gasteengana iristen. Nola gain ditu hamildegi horiek, nola erabili ditugun bitartekoak eta nola utzi betikoa erabiltzeari eta azkenik taldeen mikropolitika Sistemari aurre egiteko kolektiboan antolatu behar gara, baina hor ere ideologia dominatzailearen erreproduktore bilakatzen gara. Nola ekidin taldeetan botere arreman zapaltzaileak genero zapalketak, nola bermatu kideguaren zaintza, militantzia eredu integral eta askatzaileak garatzetik, garatzerik badugu. Topaketen sarrerak, urrengo astetik aurrera jarriko dira salgai, herrietako oiko tokietan. Eta sarrera bakoitza, hogei eurotan eskuratu li zango da, eta honen barruan sartzen dira iru gozari, baskari bi, lotarako lekua, dutxatzeko aukera, eta udaberriko ekimenaz gozatzeko aukera paregabea. Afaria zein edaria eskainiko duten txosnak ere egongo dira. Topaketen gaineko informazio zehatza eskainiko dugu irubebikoitz.burutaxio.cc webunean. Bertan jakinaraziko dugu epe topaketetako egitaragoa eta baita zein tokitan izango den ere. Eta esan dizu egun bezala, ba segituan eh ernaieta itzinako kide batzuei egindako elkarrisketatxo bat. Gaurko arraldian udalerrian Ernaita itsina bastant tolakundeek testatuko ditugun topaketen berri ematera etorri gara. Topaketa hauek epuritazio topaketak izango dute izena eta sistema kapitalista patearkararen kontra bitartekoak eskaintzera aterren ekimena da. Bitarteko hauen inguruan hausnartu forma, e, formatu eta eta bitarteko hauek zlan praktikan marsan jarriko jarriko ditugun staliatzeko elurarekin antolatzen ditugu. Eh, to hauek apilaen 17tik bitarte bitarte egingo ditugu. Azken Azkenfinean sistema batean bizitzera kondenatuta baldin ba gaude ere, nola egin aurre guztioni ez eta hortan aritu nahi dugu hiru egu, eguneko eh oparo horretan. Horregatik, e, uste dugu, gazte mugimenduak beti izan maldin badu ere, irudimenean sakon dugun bar dugula eta, pixka, teori, teoria horretatik aratago joe bar dugula, ez? Eta hor duen horretarako ba, praktikako e, esparruak iriki behar direla. Eta uste dugu topak eta izan daitezkela kriston aukera gazte guztiek e, bertan e, sormenari eta, eta buruari eragiteko eta hori dena praktikan jartzeko. Hortaz, sei bloketan manatzen dugu, pixka, hiru egunetako egitarau hau eta bereziki desobedientzian desnormalizazio normalizazio tailer batekin ere bai, komunikazio gerriarekin, sormen tailerrarekin, kanpo proiektzioa deitzen den beste esparru batekin eta talde mikropolitika deitzen den azken blokeari e, aukerak emango diziogu. Tailerrez gain e, aukera kulturala ere eskainiko zaigu, aixialdian ere egongo da beta bakoitzak esparru ezberdinetan e, nahi duena egiteko eta eta hori izango da fiskatatu egunetako eskaintza Eburutakzio topaketen sarrerak urrengo aztetik aurrera jarriko ira herrietako irko lekuetan salgai eta zarrera horiekin e, topaketa hauetaz e, gozatzeko aukera paregabeaz aparte e, loterako lekua, irugosari bazkari bi dutxalak, eta dutxalako aukera sartuko da. Horretaz aparte zarrera bakoitza kode bat izango du Eta e, www.brutaxio.cz www, izango izango da aukera kode horrekin e, topaketetan e, nahi duenak e, izen emateko topaketa horietan e, parte hartu nahi izango duen gune emako apuntatzeko. E izan ere e, gure partetik eskaintza mugatua, mugatua izango delako. Bueno, eta gazte guztiak, etor daite zela, topak eta guetara, benetan martxan jarriko ditugun ekimenak, eh, horretan zean baliagarri izango zaizkigulako, sistemak eskintzen digun eh, etorkizun ustelari ere, guk ba, bueno, ba, ere gure eh, indarrorira kutsibarriogulako. Eh. Bat, bi, airu. Itu sharar chemia i aurreragoa horreragoa, azgel ditugade, ba, ia da, ordua gainera botatzen ari zegu, a, gaueko amarrak eta amabai minutu, eta horrein dikerea albizte batzu ditugu botatzeko. E, martxoaren hogeita saspiko ikasle estandarako deia dute hainbat eragile sozial, sindikal eta politikok. Eta martxoaren ba, hori, hogeita saspian, bizkaian burutuko den ikasle estanda, babesteko asmoarekin mobilizazioa burutu dute biloko eskuntza delegaritza horrean, hainbat eragile sozial, sindikal eta politikok. Eta bilboko kaleetan leheretuko den ikasle estandan, estatu Espainiarrak inposatu nahi duen hezkuntza eredua salatu, eta gure eskuntza eredu propio aldarrikatuko dute ikasleek. Horregaitik ikasle guztiak deitu dituzte egun horretan, greba egitera hezkuntza erretik herriaren txat lemapean. Eta ikasleen mobilizazioak alde bat ere hautsigabe, bauri bekostako ikasleek ere mobilizazioak egingo dituzte martxoaren amazazpian eskuntza sistema propio baten alde, eta ba, greba horroko horretarako, martxoko gaitasazpiko greba horroko horretarako ba, indar, e, indarra lortzen joateko bekostako ikasleek e, paroa deitu dute, eskualdeko ezigune guztietan, martxoaren amazazpian, azteleenean, ama hori e, e, da eguerde komabitatik asita eta e, ordu bat akarte, eta manifestazioa egingo dute eta abiatuta eh Uribe eskualdeko ikasleen eguneetan pairatzen dituzten inposaketa harrotzei aurregin eta herritik eta herriarentzat izango den eskuntza sistema propio aldarrikatuko dute baitare eta bueno botatako eh prentza edo mezua ba, jarriko dizuegu segituan entzun dezazuen ba haien hitzetatik Arerraldia burrotzen dugun ikasleo, honako hau adierazin nahi doku uri bekosta eta oroan Euskal Herriari. Egun ezartzen zaizkigun ze, eskuntza sistema gure eta herriaren interesen gandik ar kokatzen den honetan, erritik eta txal, izango den eskuntzaren uberri bat eraikuntza beharrezkoa ikusten du. Espainiako gobernu diktatozen erasoak ez dira gutzi, eta inarteak egungo hezkuntza sistema okerrago jarri naioen lontzen legea rotza dugu. Honen bitartez, Euskal Herriko Eskuntza Komunitataren burundateari uko egiten eta Euskal Ikasleok nahi eta behar dugun eskuntzare dutik urrundagoen sistema oa doktrodiak... Abertzainaren sai lese existantidemokratiko autoritario eta eta espainola inposatu nahi digute. Honi unibertsitatean martxan jarren naguten estrategia unibertsitaria 2015 bezalako Nafar bezalako eredoak Nafarroan eredoaren agurburutatutako bur, kriminalizazio kampaña, erotaipar euskal herriko ikasle eta Frantsaiko gobernuetik pasoa euskaraz ikasteko Ezartzen seizkien saltasunak geitu behar seizkio. Beste askoren artean ekimen izolatuak ez direla ulertzeko. Urteak dara matzagu ezigune, eziguneetan neorea rotz hauek pairatzen. eta aldaketako ordua erdu e, dela argi dugu. Euskal Jaularitzak ez di berri hauen horrean zein jarrera. Artuko duen asaldu nahi, eta hori gutzi balitz, herri berri bezalako proiektua martsan jartzeko asmoa sartze du eskuntza, eskuntza komunitateko haimat sektoren lazaitzeko asmoz, baina berriro ere, gure eskuntza sistema propioa erekitzen azteko tres nabariagarririk eskendi gabe. Euskal Herrianetzako eskuntza sistema propioa Eraikitzen aziak gara, eskuz-esku, eskuntza komunitateikin eta erritarreikin egindako beharrezko bidea adostuz. Datorren aste eta mobilizazioetan behar burutuko ditugun ez digune eta, eta herri desberdinetan martzoako eta saspian Bizkaian burutuko dugun ikasle estandan indar erakustadia egingo dugularik. Egun honetan ordeak ez da eser bukatuko. Euskal Herriak nahi eta behartuen hezkuntza sisteman nazionala lortu arte burutuko dugun borrokaldi etengabearen abiatuko indartsuak besterik ez izango. Ikasle mugimendua inoz baino indartsuago dago eta gaurkoan ikasleok argi dugu herritik eta herriarentzak izango den hezkuntza sistema propioa eraikitzeragoaz. Garrasika entzuten ari zara, irola irratiaren albistegia. Eta esan dugu bezala, denboraz justu zamar gabiltzanez, bueno, ba, aurkoan agenda puntuak nik dut apurtxu bat ustartzen joan garela albistekin batera eta horrela egiten jarraituko dugu, ba, oraindik ere potako ditugun albisteetan, ba, deialdiak izango direlako. Kasu honetan prekaritatearen gaia lantzeko, hainbatekin menantolatu dituzte aialaldean, eta aialaldeko gaztek, ba, prekaritatearen gaia lantuko dute, datozen hilabeteetan, zehar, azken aldian, langabesiak gogor kolpatu duen eskualdea izanik, beharre askoa ikusi baitute inguruan negoera, Horregaitik burugabe burujabe dinamikaren baitan hainbat itzaldi eta formakuntza saio antolatu dituzte Eta aiaraldeko ernairen hoarra aserak dio, ernaiko aiaraldeko okideok udabe, udaberrian zehar prekaritatearen gaia lantzeko hartu genuen aspaldi. Izan ere, aiaraldea ego euskal erriko eskualde afektatu, ane, afektatu enetariko bat da langadeziari dagokionean. Eta are gehiago gazteak garen einean ezin eskobaitzaigu gure bizi eredu askatasune eraikitzea lan postu duen bat eskuratzea gurasuen etxetik joatea. Horrela, formakuntzarako hainbat data ditugu bakoitza eskualdeko herri erriesberdin batean izanik. Martsoa, apirila eta maiatzean zehar, garatuko dugun dinamika da buru gabe, buru jabe dinamika nazionalarekin lotura estua duena. Halere, urrengo ia betetara lusatu daiteke, erantzunaren arabera beti ere. Eta gainera, formakuntza zaio ez gain, bideo erreportaia bat egin nahi dugu, inguruko egoeraren isla izan datin. Eta itxaldi hauek, ba... Eh, izango dira, eh, martxoaren arratsaldeko arratxaldeko sortxietan laudioko gure aukeran abortatzeko eskubidea. Eh, martxoaren hogeita batean arratxaldeko zeietan horoskoko eh, gaztetxean ez tabai da ikaslea mugimenduaren matxina da. Apriaren amaikan arratxaldeko zeiterritan urduinako kulturetxean desobedientzia praktikan itxaldia. Apriaren hogeita bostean arratxaldeko zeietan E, amurrioko kulturetxean ingurua alternatibak eraikiz, agroekologia eta maiatzaren bian arratzaldeko zeia eta e, arrespalditzeko udaletxean liburu aurkezpen bat Nuestro Maio Rojo Lab sindikatuaren eskutik. Beraz, batakizue, prekaritatearen gaia lantzeko ba, ekimen ezberdinak, antolatu dituzte, ajaraldean, e, martsoa, apirila eta maiatzerako. Eta aurrera goaz, kasuanetan, Ba, sare sozialehi eta errikomunikazioari buruzko ikastaro bat ere antolatu baitute, aotxa.info e, atariko kideek, eta ba, nola planteatu komunikazio kampaina integral bat, eta nola arabi sale sozialak, galdera guai erantzuten saiatuko gara, martxoaren amalautik amaseira iruina burtuko ditugun jardunaldietan, izena emateko idatzi info abildua aotxa.info elbidera. Eta hotsa.info komunikabide Erritarra, Herri Mugimenduaren zerbitzura egon nahi du eta norabide horretan, ba, eragile Erritarren boz horagailu batera komunikazioari lotutako ikastaroak antolatzeko helburua du ere. Lehenengo ikastaroa datorren hasteko asteburuan izanen da martxoaren 14tik eta kanpaina komunikativoetan zare sozialek duten garrantzia eta horiek nola erabilie astertuko dugu. Cataloniaco.directa.cat komunikabideko kideak arduratuko dira ikastaroa emateaz. Eta gaitegia, ba, urrengoak dira eurokorrean landuko diren gaiak, nola planteatu komunikazio kampaina integral bat, gai bat, agenda mediatikoan sartzea lortu, sare sozialak eta eduki biralak, Twitter, Facebook, YouTube, kasetaritza komunikabide alternatiboetan, formatua, diseinua, errelatoa, argazki gintza. Eta egutegia, ba, urrengoa, ostirala, martxoak amalau, arratzaldeko sortzietan, ikastaroaren sarrera eta pintxopotea. Larun batean, martxoaren amabostean, bederatxetatik ordubietara, Baskaria e, e, presioaren barne, eta lauetatik sortzietara berriro ikastaroa, eta ondoren pintxopotea, eta igandean, martxoa amasei, goizeko amarratatik eguerdeik ordubietara, eta ondoren Baskaria presioaren barne guztiau. Eta nori zuzenduta dagoen, Ba, bereziki herri mugimenduko komunikazioan aritzen direnei bideratuta dago, baita komunikazioan interesaduten herri mugimenduko kidentzako ere berrogei pertson entzako, plaza mugatuak daude. Eta izen ematea, ba, ikastaroan e, parteratu nahi baduzue, infoa ba, bildua 8.info elbideretzi baduzue, eta hogei euroko salne hurria du ikastaroko e, lehenengo egunean hostiralean ordaindu beharrekoa. Eta iparralderagoa segituan, martxoaren amabostean manifestatzeko deia egin baitu lurra eta etxe bizitza kolektiboak. Eta donibane antolatu dute mobilizazioa ba, etxe bizitza eskubidearen alde. Eta hautezkunde garaia izanik ba, autagaiaak interpelatzeko baliatu nahiko lukete. Eta espekulazioa etxe bizitza duinaren eskur agarritasuneza, ingurumenaren eta laborantzaeren muen zuntxipena, herrien harimaren desagerpena, Lurra eta etxe bizitzaren arazoa agerikoa da, kolektiboaren ustez baina badu orain zenbait hamarkada botere publikoek ez dutela seriozki lantzen. Alta, herriko etxeek tresnak baditute, plua bigarren etxe bizitzaren gen igoera etxe bizitzaren zahar berrittzea, lehentasunez zerosteko eskubideak, tresnak badira, baina oroar ez dira erabiliak. Borondate politikoa falta da. Autetziak kontziente izan berdira pasibotasuna ekintza bat dela eta neurriak hartzen ez badituzte herrian bizi eta lan egin nahi duten guziek jasanen dutela. Horregaitik, hautezkunde giroa baliatuz, autagaiak interpelatzeko lanariekin diote. Autagai geieneri informazio txostenak idali dizkiete eta herrietan egiten ari diren biltzar publikoetan ere parte hartzen ari dira kolektiboaren ahotza entzunarazteko. Azkenik, martxoaren amabostean manifestaldia eginen dute doni baneloitzunen arrattzaldeko lauetan abiatoko da Luis Amalau plazatik etxe bizitza eta biz... etxe bizitza eta bizi duin baten alde, herrian lan eta bizitzeko eskubidaren alde lelopean? Lelibak, Bueno, ta bukatzen joateko, kometatuko dizuegu, Pantera Beltzetako kide bat berrogeitaloa urteren ostean aske geratu dela. Marshall Eddie Conway, ba, azte honetan askatu dute, kartzelan berrogeitaloa urteko sigorra bete ostean. Eta Amerikako estatu batuetako Pantera Beltzak mukumenduko kidea, mila bederatziron daerurogeita kondenatu zuten, Baltimoren polizia bat eraili izana egotxita Conway kordea, erroga bedela, esan du beti. Atxilotu zuten momentuan Pantera Beltzeak, talde kokide Conway eta Afroamerikarren eskubi den alde, lan egiten zuen talde hori FBI-ren jomuga nagus izan zen larogigarren amarkadan. Estatu batuetako inteligentzia taldeak, taldeak antolakundea zuntzitu azmoz, Cointel Pro kontra inteligentzia jarri zuen martxan, Pantera beltzetan infiltratu eta Barnetik zuntzitzen zaiatzeko. Kongueiren aurkako akusazioa polizia baten deklarazioan eta pantera beltzerekin zelda nitsegin omen duen preso baten nitzetan oinarritzen zen. Ez zegoen bestelako frogarik, ez atzaztarnarik. Mundu mailako jartxuna izan zuen pantera beltzeren kasuak eta hainbat amarkadetan eskatu izan da kongueiren askatasuna. epaiketa justutik usturik eduki ez zuela eta preso politikoa zela adieraziz. E, nire paiketak irauntzituen saspi egunek erakusten dute estatu polizial baten bizi garela adieraziz zuen konweik epaiketa pilpilan zegoenean. Presoaren askatasuna eskatzen zuten mugimendu zabalaren eragin ez udalak indultua eskatua zuen ere Conway ointel pro programa orain dik ez ezaguna zenean juzgatu zuten eta berari egotzi zioten polizialen hilketa. Biziosoko kartxela zigorra esarri bezioten ere, Pantera Beltzoia baldintzapeko askatasunean dago orain berrogeita lau urteren ondoren fiskale konden aldatzea erabaki baitute. Irurogeita saspi urte ditu egun Marshall Lady Conway, eta behin kartxelatik aterata, friend of a friend erakundean lanean jarretuko duela du gazte eta haule kartzelako sistema gogorrari aurre egiten laguntzeko. <tusurra> Bueno, taia bagoaz eta gaurko agenda sandugu mesala, erratza iozoan zehar eskaintzen juan gara eta bukatuko dugu bat eustoko jaieek irekiko duten, bimigatza malauko Ba, jai egu hau hau eskeniz ba, ostiralean hasiko dena, ba, martxoaren amalauan, mangozaie hasiera, deustuko jaie eta bihaztetarako egitarago paroa antolatu dute jai batxordeek, eta konpartzek, eta kontzertuak, bertsoak, baskariak, erromeriak, emakumeen aurrezkoa, eta bestain bat egitasmoz, gozatzeko aukera izango dute deustuar zen bilbotarrek. Martxoalen amalautiko geitairura bitartean, deustu jaietan murgilduta egongo da, beste urte batez, bihazte burutan zehar izango dira jaiak eta egun horietan ondo pasatzeko aukera mordoa izango dugu. Datosen egunetan uriola.infon egitarabosoa eskuratzeko aukera egongo da, baina aurrerapena moduan jai jaibatxordeak aurten eskenitako agurra doak izue. Eta zera dio, deustu argustioi, olentxero eta marido mingi eta nauterien ostean jada San Jose jaiak eldu dira. Urtero bezala, ale gina egiten ditugu deustuko jai herrikoiak aurrera ramateko eta programako ekintzak deustu arrorok disfrutatzeko adin eta guztu ezberdin proposamenak ekartzen dizkizuegu. Hala ere, ez da bide erraza izan. Udalak ez digu inongo diru laguntzarik eman jai herrikoiak ez dira lehentasun bat aientzat. Are gehiago, laguntza eskainesezik jai batzordeak eta beste gizarte eragile batzuek egindako proposoamenei mila trabajarri dizkigu ere. Munduko alkate honenaren lehentasunak beste batzuk dira ulertzen dugu. Elkarte errikoien elkarlana zer den ahastu omen eta. Baina ez gaituztek geldituko. Ostopo guztien gainetik aurrera jarraituko dugu deustuarrek merezi dituzten jai errikoiak antolatzen. Jai batzordea osatzen dugun taldeok jai errikoi hau eko espatzera gombidatzen zaituztegu. Barregiten, abesten, dantzatzen, garaibateko lagunekin elkartzen, baina gure artean ez dauden deustuar oro ahastu gabe eta seksista xenofoboak eta deustu arrei kalte egiten ditu diguten erasoak salatu behar direla ahastu barik. Kaleetan eta txosnetan ikusiko dugu elkar, gora deustuko jaiak. Eta, bueno, ba, honekin, agure esateko ordua heldu zaigu eta, ba, beti bezala, milazker zuei irratiaren beste aldean egotea eta beste asteleen batez, ba, bueno, ba, guaguantatzea Ez dela gutxi, Badaki zuhau garrasika delahirola irratiko albistegia FMko ehun zazpipuntu bostean entzun dezake zuena, edo hiru webbikoitz. Sindominio.net/irola webgunetik deskargatu dezake zuena. Garrasika asteleen asteazken eta ostiraletan, iluntzeko bederatsetatik hamarterdietara egiten den irratsaioa da eta ba bueno, apena, kurrengo gunetan aste arte, ostegun eta larun larumtan goizeko hamartatik hamaika herritara izaten dira, E, berriz ere, eskerrik asko horri zatiagitik eta hemen izango gara, astero bezala datorren astean, astelenean, zuekin eta bueno, aste derra opadizuegu. Gabon. Adona boden agurra keche ondo Chec mai ta totako oi lureta La tre atera bizerbeza ahora con el acoraguates kalter ikertifern Egiten da